Capitolul 10. Informația vie. Cristos este ființa unificată a cărui conștient să o împărtășesc toții. Este ființa care și-a sacrificat, pentru o vreme, simțul unificat al identității și s-a înfășurat în materia unei planete, pentru ca o specie să-i poată și viața. El a intrat în somn ca să viseze un proces evolutiv care să lase, la trăzire, îmbrăcat cu un corp fizic constituit din multe celule ameni. Prima venire a lui Cristos a fost atunci când, pentru prima oară de la apariția vieții pe terra, totalitatea conștiinței s-a transformat sub forma unui om. Acesta a fost Iisus din Nazaret. Prin Isus, Cristos a pășit pe pământ și a început să pregătească populația umană. El a învățat pe oamenii robiți în materie din Imperiul Roman să facă tocmai contrariul tuturor înclinațiilor lor obișnuite. Iubește-ți dușmanul, dăruiește-ți toate posesiunile tale materiale, smerește-te și așa mai departe. I-a învățat pe oameni cum se sfârme, unul câte unul, toate principiile de care se folose atunci satana, pentru a reglementa lumea. După înălțarea lui Hristos, discipolii să iau alcătuit o carte, cuprinzând învățăturile și istoria vieții sale. Această carte a fost scrisă, 40, într-o perioadă a istoriei umane când ființele umane nu aveau nici știința, nici conceptul evoluției, nici teoria holistică, ci numai înțelegerea celor mai rudimentare fapte ale existenței, pe cea de a treia planete de la stau anumite soare. Cu toate acestea, cartea s-a dovedit a fi efectul unei bombe năprasnice asupra guvernelor lumii, aflate atunci la putere. Satana știa că va trebui să-i acorde toată atenția și scusința sa, dacă nu dorea să fie desființat. Știa că, dacă amenii vor începe să acționeze conform informației pe care o cuprindea cartea, s-ar fi pus capăt influenței sale. Prin urmare, a nescocit o stratagemă bine ticluită, care se folosa tocmai de puterea aceste informații, pentru a împiedica eventuala ei aplicare. A organizat o vastă structură birocratică în jurul învățăturii simple a lui Isus. A mobilizat mii de interpreți oficiali pentru o proțime elitistă și i-a trimis pe capul oamenilor să-i plictisească și să-i noucească, să-i predispună, prin toate mijloacele, împotriva mesajului lui Hristos. Nu-i păsa dacă fiecare se închina lui Hristos în mod superficial, atâta timp, cât continua să adore, de fapt, posesiunile materiale. Nu-i păsa dacă fiecare îngâna învățăturile lui Isus, atâta timp cât niciunul nu încerca să le trăiască. Manevra de bază pentru a bate amenii de la mesajul lui Hristos consta în asterui supra mesagerului și mecanismului mesajului, neglijând substanța învățăturii. Chema de la suma de răspunderii personale și la punerea în viață a învățăturii lui Hristos a fost înăcată în adorația crucii și, mai târziu, în adorația scripturii. Mesajul lui Isus care vă îndeamnă să vă desprindeți de influența materiei și să vă umpleți de Duhul Sfânt a fost îngropat sub un catalog de vorbări religioase și de interpretări dogmatice. Fățărnicia a fost încurajată în numele Domnului și mulți au murit apărând interpretări care nu aveau nicio legătură cu adevărurile simple ale lui Isus. Fățarnicilor zilelor noastrele este ușor să nu un sentiment de superioritate orgolioasă, când se pomenește de inchiziție sau de cruciade, dar nu s-au schimbat decât nume și locuri. Peste tot ochii, mei văd și urechile mele iau pe cei care pretind că mă urmează pe căile ce le-am arătat, etalându-și superioritatea religioasă în fața celor ce vorbesc cu alte cuvinte, asemenea unei femei care își etalează un model unicat de pălărie. Nu există mâhnire mai mare decât să observ această purtare printre cei care pretind că trăiesc după adevărul meu. Cum de n-au reușit de 2000 de ani să convingă această specie, de absurditate argumentului conceptual, fiecare limbă în care a fost tradusă în vățătura mea nu reflectă decât o variație a intenției mele originale. Chiar în contextul unei singure limbi, există unii care au de înțelesuri diferite în cazul aceleiași expresii. Cei ce extrapolează mai degrabă cu ajutorul rațiunii decât cu iubirea din inimile lor vor găsi înțelesuri multe și variate ca nisipurile mărilor. Nici acum nu știți că cuvintele nu contează, ci viața spiritului din deretul lor? Dacă îți vei îndepărta din inimă iubirea față de celălalt din pricina diferențelor conceptuale, eu te voi îndepărta din viața mea, precum cosorul care îndepărtează prin tăiere îmledița ce nu aduce roadă. Foile de viță nu au toate aceeași înfățișare. Mledițele nu pornesc din butuc din același loc și în același fel. Sunteți cu toții frații și surori într-o conștiință. Nu vă separați conform părerilor pe care vi le-ați format. Ceea ce se întâmplă depășește, de fapt, cu mult ideile voastre copilărești. La urma urmei, numai cei ce și-au abandonat preferințele conceptuale vor înțelege adevărul iubirii într-o chipate. Eu sunt Hristos. Din chiar în această zi, străbătând atmosfera conștiinței tale. Îți cer să-ți deschizi poarta rațiunii, ca să pot ajunge în inima ta. Lasă-mă să-ți din cenușa ignorant tale, asemenea flăcării ce ar cu strălucire în simplitatea copilăriei tale. Aplacăte, mai degrabă, asupra Bibliei iubirii, asupra prezent mele vie în inimata, și nu asupra controverselor prolixe făcute de capete slabe, pe marginea cuvântului scris din vechime. Omul nu este lipsit de cusur în trecutul său, însă cuvântul lui Dumnezeu nu s-a schimbat niciodată. Este un cuvânt de iubire și un cuvânt de viață. El îi aduce la oaltă și îi unește pe toți cei care îl au de în adevărul fiind țării. Traducerile lui verbale sunt multiple și variate, și dacă ele reușesc să te conducă la iubirea și adevărul care trăiește în dreptul lor, cu atât mai bine, folosește-le. Dacă însă te separă și te datorită interpretărilor raționale, lipsește-te de ele și asculte cu auzul lor întric. Acolo eu te voi forma în mod direct. Auziți cuvântul meu prin iubirea a tot ce este. Nu vă lăsați mintea să stăruie în tiparele conceptuale, ci relaxați-o și deschideți-o, așa cum își deschide trandafirul petalele. Aflați cine sunteți în ochii lui Dumnezeu. Ce minunat este să trăiești în aceste vremuri extraordinare. Cei ce despică aceste cuvinte sau cuvinte de demult, nu fac decât lucrarea satanei. Ascultați cuvântul al lui Dumnezeu în inima voastră și fiți pe pace până când toate ideile omenești se vor risipi și vețiipă și la locul tainic unde toate gândurile lui Dumnezeu sunt dezvăluite, nu vă mai certați din pricina limitării voastre de înțelegere. Dacă cineva va avea de obiectat ceva la aceste cuvinte, spunând, da sau ba aprobă-l repede și vă ziți de lucra datată lui. Nici cuvintele acestea, nici altele, nu vor fi vreodată potrivite, dacă ar fi după judecata amenilor. Astăzi vă aduc mai mult decât niște vorbe, aduc informația vie a vieții. Primește-o dată cu iubirea pe care ofer. Eu sunt Mirele prorocit din vechime. Am venit la voi pentru prima oară într-un om numit isus, speciata nu era atunci pe deplin pregătită pentru venirea mea, de aceea am sădit atunci semințele pentru evenimentul ce există înainte. A trebuit să fii pregătit pentru această învățătură. I-am sămânța pe pedalurile Galilei. Noi și noi bărbații și femei au trebuit să fie pregătiți, în decursul anilor civilizației creștine, căci Mirele nu putea pune vin în burdufuri vechi. Dar acum, bucurați-vă, mileniile postului vostru au trecut. Să pregătim spețul luați și mâncați din acest adevăr, căci acesta peste trupul meu, și băți din această iubire, căci ea peste sângele meu. Am venit să stabilesc o nouă relație, un nou legământ cu specia voastră și datinile din vechi me nu vor mai fi. Priviți cum toate se împlinesc. Eu sunt semănătorul și voi sunteți sămânța mea. În timpul străvechi am fecundat, țărâna cum planeta a dat și va începe culesul. Voi accepta darurile acestuia nu timp rodnic pentru purtătorii propriei mele conștiențe. Dacă dai crezare acestor lucruri, așa va fi și pentru tine. I dacă ai credință cât boabă de muștar, până la urmă vei fi restaurat, cu cât este mai mare credința, cu atât mai grabnică va vindecarea. Oricine mă va urma va trebui să mă ară față de toate definirile sinelui, să-i asupra sa spiritul meu și să se lase ghidat de liniile câmpului meu vibrațional. Cine se să de propriile definiții despre, sine și va pierde identitatea odată cu anularea celor definiri, dar cine va abandona toate de dragul meu și de dragul întâmpinării săi mele, acela mi va împărtăși și viața veșnică. Însă acesta nu este un dar pe care să-l păstrezi numai pentru tine. El este primit numai de către cei ce-l dăruiesc, la rândul lor rămâne cu tine numai curgând prin tine. Cu cât vei avea mai mult de dăruit, cu atât mai mult vei primi. Pe măsură ce vei duce acesta la măiestrie și vei deveni un canal al grației mele, torentul ce va trece prin tine va spăla toate urmele condiției tale anterioare. Te vei trezi funcționând la nivele de realitate pe care, chiar dacă ți-aș vorbi de ele acum, n putea să le înțelegi. Cine învață să funcționeze astfel este omul care își zidește casa identității sale pe stânca trainică a ceea ce este eternul îți mai deduce identitatea din ceea ce dispare în curând, ci zidește ți eu așa cum o definesc eu acum, ca propria naființă în contextul lumii tale înconjurătoare. Voi veni la tine, mai întâi, cu conștiința unui copil, căci astfel îți vei redescoperi lumea. Oricine va primi această conștiință de copil, de dragul meu, îl va primi mai târziu, când copilul va fi crescut în spirit, pe cel care m-a trimis acum pe mine. Primește asemenea copiilor mici și intră în viața mea. Vulpile și au vizuinele lor, păsările au cuiburi, dar puțini oameni din această generație pot găzdui percepțiile mele. V-am crat să fiți templele conștienței mele, însă voi mi-ați umplut cu dorințe materiale și mi-ați izgonit spiritul cu larmă de tâlhari. Nu ți pierde timpul cu deșarte păreri de rău, deschide-te iubirii mele și fă simpla schimbare. Dacă mă vei întreba pe drum, nu ți voi întoarce spatele. Care tată, ar da piatră copilului ce a cerut viață, nu fi prea mândru ca să te rogi, pentru că ochii mei văd și urechile mele aud. Nu există copil pe pământ care să-mi solicite atenția și să-mi oprimească din plin. Mulți 43 din această generație se consideră prea sofisticații pentru a se ruga, dar vă spun, toți aceștia se vor ruga înainte ca această tranziție să se încheie. Nici unul dintre cei dezbinați în sinalor lor nu va supraviețui vremurilor ce vor veni, vremuri de integrare și întregire. Viața trupului este teupul. Atunci când teupul tău este unic, eu sunt cel prezent. Dar când teupul tău este fragmentat, trupul tău începe să moară. Bagă de seamă, deci identifică-te cu viața trupului și nu cu materia pământului. Când teupul tău este unic, trupul tău este plin de viață și nicio parte din el nu va cunoaște boală sau moarte. Fragmentându-ți identitatea lipsăști parțiale trupului tău de hrana aceasta peste cauza bolii. Eu am venit ca să-i cu tendințele materializatoare ce au însoțit formarea specii voastre. Am venit să vă ofer darul vieții eterne. Îi avertizez pe toți cei care se ocupă prea mult cu practicii complexe, căci acestea sunt ale satanei. Cala mea peste cea simplă. Ea nu cere ritualului care să conteze cu adevărat. Cel ce din neștiință îmi încalcă tiparele va fi instruit cu răbdare, dar cel care le violează cu bună știință, Păcătuiește împotriva spiritului vieții. Răsplata pentru acest păcat este moartea. Nu te îngrijora cu privire la viața ta, gândindu-te ce vei mânca sau cu ce te vei îmbrăca. Viața este mai presus de materie și trupul, mai mult decât un vehicul. Privește cum supraviețuiesc copacii. Uite-te la păsările care nici nu seamănă și nici nu coleg. Oare nu tu ai mai multe conștiințe decât toate acestea atunci de ce te îngrijorezi, chiar crezi că ai putea, cu gândurile tale, să-ți prelungești viața cu ore sau cu o zi? Viața nu este făcută pentru a fi stăpânită de gânduri, ci gândurile sunt făcute pentru a fi călăuzite de viață. În mea, satania, acolo unde ți locul, în trecut, gândurile obosite din mințile amenilor. Eu le aduc gândul vieții, asigurând fiecărui atom din trupurile lor toată informația necesară în momentul prezent săi mele. Dacă Dumnezeu asigură frunzișul acestui pământ o definire atât de frumoasă a expresiei sale, cât de mult trebuie să vă dăruiască scăvă, care sunteți făcuți după chipul și asemănarea sa, feriți-vă de multe posesiuni. Viața unui om nu se trage din ceea ce el posedă, ci din ceea ce nu-l posedă. Căutați un trică și toate cele din afară vor fi preschimbate. Doresc să-mi împărtășesc conștiența cu toți, dar cei care nu vor fi pregătiți în ziua venirii mele, vor primi numai după propriile lor capacități, potrivit modului în care s-au obișnuit să primească. Cine crezi că va primi darurile conștienței mele de pline? Servitorii buni și și care s-au pregătit într-o venirea mea. Eu vin abia cum să aduc terrei focul vieții. Mama l-a stârnit-o din iară și aproximat formele exterioare ale tipului meu. Dar abia cum vin să botez în numele Domnului. Abia cum vin să aliniez materia într-un fel cum nu s-a mai întâmplat de dinainte de început. 44. Voi boteza toate speciile cu propriile mele definiții. Pe toate le voi informa despre funcția lor adevărată. Și firește, animalele, micuții mei, vor vorbi. Nu ți-a trecut niciodată prin minte că, odinioară, în grădină, nu eu, am fost cel care a pus nume animalelor, ci a dat fiul materiei, și nu te-ai gândit apoi că numai creatorul putea dispune de bine binecuvântarea necesară pentru a le da binecuvântarea vieții de pline? Nivelul meu de penetrație vibrațională era în acele zile de ajuns ca să însufletească speciile la un nivel elementar de viață muritoare, dar intensitatea de plinei mele prezență încă nu există astfel. În umbra evenimentului, l-am numit pe Adam reprezentantul meu. Iar în trecut, înainte ca animalele să primească definiție în spirit, Adam l-a numit după natura formelor și tiparelor fizice. Sunt cel care zburde și se joacă astăzi printre voi. Le voi preschimba așa cum vă voi preschimba și pe voi, în ceva minunat. Nu ar trebui să respingeți preagrabnic viziunile naive și superstițiile primitive prevalente printre cei mai puțin educați din specia voastră. Fiindcă, deși aceste fenomene simple nu prezintă fenomenul iminent în întregimea lui, ele înglobează totuși caracteristicile arhetipale ale acestuia, din care câteva vor fi dramatizate în folosul vostru. Prea mulți dintre voi au un snobism intelectual ce împiedică exprimarea nestânjenită a spiritului meu. Animarea unei părți din mitologia voastră lepădată va fi cu mai rapidă. Voi credeți că am venit să aduc unitate și pace pe pământ și acesta este adevărul, dar, pentru a realiza aceasta, va trebui, mai întâi, să refaci câmpurile vibraționale care, momentan, se suprapun parțial. Eu aduc sabia despărțitoare, care va separa toate elementele, așezându-le pe fiecare la locul cuvenit. Când vezi unii ridicându-se la pus, știi că furtuna peste aproape, iar când simți oboare venind, din spre sud, știi că în curând vremea se încălzește. Cum se face că poți să vezi și să auzi toate aceste scene ale schimbării și totuși nu știi că împărăția cerului este aproape? Nu fi prea de așteptările și interpretările tale personale, astfel încât să nu vezi împărăția până în clipa în care te lovești de ea. Sunt dezamăgit de această civilizație. Deși ați auzit cuvântul meu în tinereța voastră, de înțeles nu l-ați înțeles. Mulți dintre cei care au învățăturile mele pe limbă vor fi, totuși, ultimii în împărăția mea, din cauza trufiei lor. Și mulți dintre cei care n-au studiat cuvântul scris al lui Dumnezeu, dar l-au iubit statornic pe semenul lor, vor fi printre primii. Cel ce se mărește va fi smerit, iar cel ce devine slujitorul întregii omeniri va fi ridicat în rangurile mele de cea mai mare încredere. S-a spus că sorocul acestor lucruri nu va veni decât atunci când fulgerul ce a luminat o particulă ce a fost încătușată sub firmament 45, strălucește și luminează altă parte sub firmament și atunci când acest lucru se va fi întâmplat, venirea peste aproape. Cei care au rechi, să audă. Cei care au ochi, să citească cuvântul lui Dumnezeu iluminat de fulgerul care a fost odinioară încătușat într-o particulă a materiei. Să afle că timpul a sosit. Nu-i rosi timpul în șovăială, ci apucă de îndată pe drumul cel l-ai destrebătut. Identifică-te cu viața mea, durile darurile pe care le aduc sau ocupă-ți poziția în lumea muritoare. Mulți dintre cei care se află chiar acum în tabăra satanei se vor păcă și vor împărtă și viața mea veșnică. Dar cei căldicei, necrezând nici una, nici alta, vor fi prea legații de tiparele materializatoare ca să se poată elibera atunci când aceste tendințe vor fi eliminate din nivelurile conștiinței umane. Mulți dintre cei care chiar acum stau la masă cu satana vor fi mijloacele prin care eu voi schimba lumea, și mulți dintre cei care, acum, cu vocetare, Proclamă lauda Domnului, vor fi primii care să îminege energiile ubirii și ale vieții și vor fi primii care să se agațe, cu disperare, de temerile și convingerile lor. Și totuși, nu trebuie să se întâmple așa. Energiile care vă înfășoară planeta sunt energie ale vieții. Nimic nu trebuie să stea între ele și exprima de lor liberă prin tine. Nimic nu trebuie să sta între tine și sinele tău, între creator și creatură, cu excepția timpului, iar dacă vrei să vii acum și să mă iei de mână, împreună îi vom alunga și una vom fi. Intendenții pe care i-am lăsat, în timpul străvechi, să călăuzească și să se îngrijească de specia voastră au fost disprețuiți de voi și omorâți. Așa că am venit însumi, prin Isus din Nazaret. Atunci m-ați răstignit, pentru că venirea mea colectivă nu a fost înțeleasă și forțele materializatoare erau încă puternice. De data aceasta, vin la voi în putere și slavă. Nu mă veți mai disprețui, căci este scris că piatra pe care au lepădat-o zidarii, ajuns să fie cea mai importantă dintre toate. Zidarii, tiparele terestre, care au modelat materia pentru a o pune în acord cu visele mele inconștiente, au bănuit atât de puțin esența mea reală, încât au desconsiderat cea mai importantă stare de conștiință care s-a oprit vreodată asupra unui membru al speciei voastre. Totuși, aceasta va fi singura stare de conștiință care va supraviețui în veacul următor. Nu o respinge pentru faptul că nu pare să aibă vreo valoare în vederea supraviețuirii primești și ei învață o nouă definiție asupra viețuirii. Această stare de conștiință va dansa în circuitele tale și scânteia ei va lumina corpul tău fizic într-o viață veșnică. Această stare de conștiință este conștiința ființei vieții însă și este curentul pentru care a început să funcționeze circuitul tău. În această etapă din istoria ta, ești asemenea unui sistem electric tocmai ieșit de pe linia de asamblare, dar încă nera acordat la rețea. Oricum, nu va mai dura mult. În adevăr, nu va trece această generație până nu se vor întâmpla, 46, toate aceste lucruri. El anul venirii mele este irreversibil ca de săritul și apusul sărelui. Fiul lui Dumnezeu și va urma ca la așa cum am hotărât și durerea va fi de partea celor ce încearcă să împiedice desfășura de aceste planuri. Nu le-am făcut ieri, ci au fost hotărâte din vechime, încă dinainte de a apariția primelor semne de viață pe această planetă. Ar fi bine dacă ai acceptat schimbările venirii mele. Intrați cu grație în tiparele pe care vi le-am pregătit. Îmbrăcați vești modelate de mine, trupuri de lumină. Față de aceste minte, lampă aprinsă, trupurile voastre de acum sunt ca o lampă fără curent. Încetați să vă mai definiți voi înși vă, ci lăsați-mă pe mine să vă definesc într un serviciul meu. Ceea ce veți trăi vă va întrece atât de mult așteptările, încât viața acestor ani petrecuți în umbră va fi curând uitată și lăsată în urmă, ca un vis lipsit de noi Aceasta este propria voastră viață, acestea sunt propriile voastre planuri. Prin acest canal vorbesc la persoana a doua deoarece, momentan, pentru mulți dintre voi, acesta este mijlocul cel mai eficace de a recepta aceste informații. Nu vă lăsați însă amăgiți de difotomia pe care o implică acest procedeu. Eu sunt viața voastră. Voi sunteți expresia mea. Eu sunt vița. Voi nu le diți Eu sunt conștiența, voi sunteți focarul meu. Nu există departare decât în timp poate, dar în prezent s mea, timpul nu există. Eu dispun acum de claritate, în timp ce voi dormiți încă în întuneric, dar vă chem cu insistență să vă treziți. Vreau să împărtășesc cu voi totalitatea percepțiilor mele.